Vreau să vă spun că aceste probleme, dacă le înțelegem și le putem aplica în viața noastră, ne vor scuti de foarte multe situații și foarte multe probleme care ne vor cere timp apoi să le rezolvăm. Aceste două lucruri sunt identitatea și direcția. Acum, este la modă, atunci când sunt cursuri despre lideri și cu lideri, să se vorbească despre viziune. Și viziunea este foarte importantă. Dacă ești lider și n-ai viziune, nu știi în ce direcție mergi. Deci primul lucru foarte important ca și lider este să ai viziune. Și aș spune eu al doilea lucru, foarte important este să ai un echilibru în ceea ce privește identitatea ta, imaginea de sine. Este foarte important ca lider, așa cum ne spunea pastorul Marc, ca să poți să supraviețuiești în diferitele conflicte și tensiuni care au locul în timpul slujirii. Eu slujesc ca și lider de peste 35 de ani și am slujit tinerilor în jur de 10 ani, am fost păstor de tineret și biserica unde eram păstor de tineret era în jur de 5.000 de suflete și era în vremea comunismului. Aveam... Peste 2.000 de tineri, la fiecare întâlnire erau 1.200-1.500 de tineri și a fost aici în Oradea. Și faptul care m-a făcut pe mine ca să rezist în complexul de situații și probleme a fost că am avut o identitate și o imagine de sine echilibrată. Eu am venit de la țară. Pe vremea respectivă, tinerii care veneau de la țară erau tineri de clasa a doua. Foarte greu puteai să ajungi la oraș, foarte greu puteai să obții un buletin de oraș, trebuiau pile serioase ca să te pot muta de la țară la oraș. Și de aceea foarte mulți tineri de la țară care au venit la școală, la oraș, erau complexați de această situație. Și se retrăgeau, nu vorbeau, nu spuneau părerea, erau și ridic ridicularizați de ceilalți, pentru că vocabularul nu era atât de elevat, cunoștințele nu erau atât de înalte ca cei de la oraș, era o diferență foarte mare. Dar Dumnezeu așa a lucrat pentru mine, ca de la început, pentru că am crescut în biserică și tatăl meu era lider, el era lider la nivelul satului nostru, era brigadier, avea șapte sate în coordonare și am crescut în mediul acesta. Știam ce înseamnă să fii lider, problemele cu care te confrunți și mai ales la țară când toată lumea te cunoaște. Vezi, la oraș, cum ești în public, uh, ok, te cunosc oameni, dar cum ești acasă, nu te cunosc. E la țară, oamenii știu și ce ai mâncat seara, tot satul. Așa că nu te poți ascunde. Și marea problemă care se pune pentru un lider, și acum vorbesc la nivel global, este că noi trebuie să avem o identitate clară. Noi trebuie să știm cine suntem. Noi trebuie să știm și să fim echilibrați în funcție de ce zic oamenii și ce avem noi de făcut? Pentru că altfel oamenii te pot influența și te pot deturna de la celul și obiectivul pe care îl ai. Când am început Centrul Creștin Salem, eu eram, predam la București, la Colegiul Biblic Pentecostal, la Institutul Biblic Pentecostal, eram vicepreședinte la comunitatea regională aici, peste 300 de biserici, aveam o poziție foarte, foarte înaltă în ceea ce privește leadership la nivelul uh, mișcării pentecostale. Și când am început lucrarea aceasta, Domnul mi-a arătat o viziune și eu știam ce trebuie făcut. Acum, pentru că am fost într-o biserică mare, eu am zis, când încep o biserică, 100% vom fi mie în două săptămâni. Pentru că am avut generații pe care le-am crescut din punct de vedere spiritual, am lucrat cu ele și lucrurile nu s-au întâmplat așa. Am avut, de exemplu, în primele luni un grup de tineri care au venit și erau 60 de tineri împreună cu liderii lor, se părea că este ceva extraordinar, ne-au umplut locul pentru că aveam un spațiu de maximum 80 de locuri, care era închiriat la Casa de Cultură, și se părea că este ceva deosebit când au venit. Și când au venit în biserică, ei au auzit că este o biserică liberă, că este o biserică altfel decât bisericile celelalte tradiționale, și uh, au zis, aici putem face ce vrem. E, de la trei săptămâni după ce am stat de vorbă cu liderii, uh, au înțeles că este libertate în ceea ce privește darurile și roadele Duhului Sfânt, dar nu este libertate în a-ți face de cap. Și am fost determinați ca încă de la început să nu lăsăm din bisericile evangelice oameni să frecventeze întâlnirile noastre. Și mă bucur că am luat această decizie. Acum aș vrea să înțelegeți cum se simte un lider care a slujit la mii de persoane, un lider care a ajuns în top, cum să spune. Și să aibă la întâlnire 20-30 de persoane. Nu e ușor. Nu e ușor. Și poți să fii descurajat. Dar pentru că am știut cine sunt, am știut ce vrea Dumnezeu ca să fac, nu m-a tulburat, nu m-a deranjat mulțimea de oameni. De fapt, când am început biserica, am început în apartamentul nostru, și am predicat la familia mea ca la trei de oameni. Și lucrul acesta a mers câteva luni. Și vreau să vă încurajez în cazul în care sunteți într-o situație de genul acesta. Pentru că în momentul în care realizezi cine ești și ce trebuie să faci, în momentul acesta nu te deranjează alte lucruri, care se întâmplă în jurul tău. Nu te deturnează de la direcția și obiectivul pe care îl ai. Faptul că la ora actuală suntem aici unde suntem, vreau să vă spun că se datorează viziunii, se datorează faptului că am avut o identitate cât se poate declară și am avut o direcție. Și... Cum vă spuneam, am fost o mână de oameni. Deci nu este, și n-am avut niște sponsori cum au avut poate alții care au avut sponsori și le-au venit bani de dincolo și au făcut și lucrurile au mers pas în pas. Și vreau să vă încurajez că veți putea realiza mari lucruri dacă veți răspunde la următoarele cinci întrebări care vi le am pus aici privind identitatea. De ce sunt lideri? Hai să încercăm să răspundem. De ce sunteți lideri, indiferent la ce nivel sunteți? Pot să răspunzi. De ce sunt lideri? Este un accident? A plecat cineva și n-a fost cine să conducă și am zis, nu, hai că iau eu. O conjunctură. Ai gândit, ai planificat lucrul acesta de dinainte? Sau ai simțit chemarea lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu ți-a dat o viziune și ți-ai dat seama Că Dumnezeu te cheamă pe tine să te pui pe altarul Lui. te uitat în jurul tău și ai văzut că sunt oameni dezorientați, oameni care au nevoie de cineva care să-i conducă, care să îi adune, care să le spună ce trebuie să facă primii pași și ai zis că îmi iau această responsabilitate. Simt chemarea Lui Dumnezeu. Simt că Dumnezeu mă cheamă. A doua întrebare. Pentru cine lucrez eu? Un răspuns extraordinar dacă știi să-l dai corect. Pentru cine lucrez? Vreau să-mi fac un nume? Vreau să vadă alții că și eu pot să fac ceva? Vreau să arăt ce pot eu să fac? Sau... Eu mă consider că lucrez și slujesc pentru Dumnezeu. Dacă știm să răspundem, indiferent că poate că vei răspunde, a, fac pentru biserică. Nu știu cât te va ținea această motivație să continui, pentru că s-ar putea ca biserica să nu meargă în direcția în care vrei tu. Dar dacă slujești pe Dumnezeu și știi că ai o chemare din partea lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă în totalitate. A treia întrebare. Pentru ce lucrez eu? În vremea când eu am început slujirea, păstorii nu erau angajați. Deci spuneam că am lucrat, am slujit într-o biserică mare... Și în același timp eram inginer, lucram în fabrică opt ore. Nu se punea problema în vremea respectivă ca să fii plătit. Lucrurile acum parcă s-au schimbat. Și conjuncturile sunt puțin altfel. Dar mi-amintesc la început au fost oameni care au vrut să devină lideri pentru că au mirosit că există bani. Că pot să fie plătiți, că nu trebuie să se scoale dimineața să meargă la schimb, sau noaptea să meargă la schimb, și că ar fi bine să slujească în biserică. Atunci când noi îl slujim pe Dumnezeu, nu trebuie să ne punem problema salariului sau a banilor. Pentru că Dumnezeu se îngrijește de aceasta. Orice... Păstor, senior vorbesc, pentru că la început, la vârsta voastră, sunteți lideri la nivel de tineret, la anumite departamente, dar orice păstor care vede că un lider slujește pentru Dumnezeu și că are chemarea lui Dumnezeu, vrea să-l țină acolo și nu se pune problema banilor. Chiar dacă poate nu are posibilitatea să creeze un salar, sunt conjuncturi care se pot crea, dar aș vrea să înțelegeți că primul lucru pe care voi trebuie să decideți în viața voastră este să aveți chemarea lui Dumnezeu și apoi că slujiți lui Dumnezeu. Și pentru ce slujiți, lăsați să decide Dumnezeu răsplata muncii voastre și Dumnezeu vă va răsplăti. Cu cine lucrezi? Ca lideri. Vedeți, un medic care trebuie să fie foarte atent pentru că, dacă face o mică greșeală, îl costă o viață de om. Și noi spunem, medicina este foarte importantă și merită să învețe șapte ani până când uh, încep să practice medicina. Vreau să vă spun că a fi lider într-o biserică este un lucru mult mai sensibil decât medicina. Pentru că aici lucrezi cu destinul oamenilor. Lucrăm cu oameni. Și lucrăm nu la nivelul trupului, că dacă ai greșit o operație, o mai poți reface încă o dată. Dar dacă un suflet l-ai pierdut și satan, la prins în ghearele lui. Foarte greu îl poți scoate înapoi. Și cum vă spuneam, în lucrarea lui Dumnezeu noi avem de-a face cu destinele oamenilor, cu veșnicia oamenilor. Și apoi, înțelegând că lucrăm cu oameni, că Lucrând cu oamenii, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, că ce nu putem face noi, Dumnezeu este alături de noi. Atunci când Iisus Hristos a făcut marea trimitere în Matei 28, El a spus, duceți-vă și a terminat fraza, și iată că Eu sunt cu voi în fiecare zi. Nu vă uitați la puterile voastre, nu vă uitați la uh, capacitatea voastră. Dacă ați răspuns corect la cele patru întrebări, am toată convingerea că Dumnezeu vă va da o identitate clară și voi veți ști că sunteți slujitori ai Lui Dumnezeu. Că voi nu depindeți de unul, sau de altul, de părerea unuia sau de critica celuilalt. Ci că voi aveți un stăpân pe care vreți să-l slujiți și de care vreți să ascultați. Și dacă faceți lucrul acesta, veți răspunde la cincea întrebare cât se poate de corect. Sunt eu la locul pe care îl vrea Dumnezeu pentru mine? Și aici aș vrea să, să vă spun că s-ar putea întâmpla să răspundeți la această întrebare la un moment dat, da, sunt la locul în care Dumnezeu mă vrea. Dar s-ar putea întâmpla peste o perioadă de vreme să vă simțiți inconfortabil în locul respectiv. Din mai multe situații, inconfortabil pentru că ați crescut din punct de vedere spiritual și Dumnezeu vă dă un alt teren de lucru. Și atunci, exact așa cum este tânărul înainte de căsătorie, nu se mai simte bine acasă. Deci mama servește cu masă, îi face patul, îi spală hainele și nu se mai simte bine. De ce nu se simte bine? Că trebuie să trebuie să facă el, să scole noaptea la copii, nu? Nu, nici pe departe. Este un moment al maturității în care Dumnezeu te cheamă la o treaptă superioară. Și atunci tu trebuie să distingi acest moment. Exact așa cum tânărul ia o decizie și spune, mă căsătoresc. Indiferent cât de confortabil sunt acasă, indiferent ce mă așteaptă după ce mă căsătoresc, nu mă interesează, fac lucrul acesta. Pentru că simți chemarea aceasta și simți că, trebuie să depășești nivelul acesta de copil și să devii părinte, să devii un om matur, căsătorit, să-ți viața în mâini și responsabilitățile care sunt la nivelul tău. Exact așa este și pe linie spirituală. S-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să ne aducă la momentul acesta când să ne deschidă o nouă perspectivă a viziunii, o nouă etapă a viziunii și apoi să putem să ne investim în această lucrare. În ceea ce privește identitatea liderului, lucru cel mai important pe care trebuie să-l definim, este motivația noastră. Ce ne motivează pe noi ca lideri? Și nimic dacă am răspuns corect la întrebările cele cinci, ne dăm seama că dragostea trebuie să fie baza motivației noastre. Dacă nu iubiți oamenii cu care lucrați, nu veți avea succes. Oamenii simt. Tinerii simt dacă iubiți sau nu iubiți. Și când vede că inima voastră este pentru ei, când vede că depășiți orice situație care poate apărea în viața voastră și vă sacrificați pentru ei, ei văd lucrul acesta și vor răspunde corespunzător. Dacă aveți un set de reguli, dacă aveți uh, alte răspunsuri la întrebările cele care le-am pus și identitatea voastră nu este pe o bază solidă, tinerii vor simți lucrul acesta. Am avut, de exemplu, o situație de genul acesta în biserică, când Ted era plecat în Statele Unite și aveam în jur de 50-50 45, 50 de tineri de care mă ocupam eu și ca și păstor. Și am avut un tânăr care, el l-am văzut foarte potențial, l-am văzut deosebit și am zis este cel mai potrivit, este de generația lor, va fi în măsură ca să poată să ajute tinerii. Și i-am predat departamentul și am spus, ocupă-te de acești tineri. După cinci luni, eu în momentul în care i-am delegat această lucrare, nu prea am mers la întâlnirea tinerilor. Am zis, se simt ei mult mai bine să-i lasă fie în largul lor, să poată să, să facă ceea ce crede ei că este bine. Și era un băiat deosebit, un băiat deosebit. Dar la cinci luni m-am trezit că au venit la mine trei tineri și au zis, frate ciuciui, noi astăzi știți că mai suntem câțiva în grupul de tineri? Adică cum? Cum mai sunteți câțiva? Și noi suntem gata să plecăm pentru că nu mai putem să, să stăm, atmosfera este foarte rece, atmosfera este închistată uh, și... Dar, bun, dar ce se întâmplă? Păi zice, a, vorbește o oră și jumătate, a, nu ne de posibilitate să ne exprimăm dorințele noastre și toți au plecat. Atunci m-am trezit și am zis, ce am făcut. Am avut încrederea că este un băiat bun, că este potențial, că este deosebit în ochii mei, dar nu avea dragoste pentru tineri, nu se putea apleca la ei, să-i înțeleagă să... și... Abia atunci m-am trezit, l-am sunat pe Ted și am zis, Ted, poți să stai dacă vrei în state, dar avem nevoie de tine aici. Și Ted a venit și din acea ruină de tineret a început să zidească. Și nu știu dacă ați văzut vreodată o întâlnire de vinerea, este deosebit și... Mă mândresc cu lucrul acesta, pentru că a avut dragoste pentru tineri. A simțit că Dumnezeu îl cheamă la această lucrare. Și lucrul acesta este foarte important. Acum, în stabilirea identității, am prezentat aici o imagine care aș vrea să vă rămână în memoria voastră. Identitatea este la răscrucea dintre influență și detașare. Ce înseamnă lucrul acesta? Când ești lider și cunoști chemarea lui Dumnezeu, știi că Dumnezeu ți-a dat o viziune pe care vrei să o realizezi, vei observa că oamenii din jur, Caută să te ajute în direcția și în identitatea ta. Și unii te vor, vor căuta să te influențeze cu părerile lor, cum este la ei, cum știu ei. Și foarte mulți, pentru că trăim într-un sistem democratic, vor ca democrația să se experimenteze și în biserică. E, sunt lucruri pe care le putem vota. Vreți să mergem la meci? Ok, mergem la meci. Se poate vota, câți veniți. Dar în ceea ce privește principiile lucrării, în ceea ce privește anumite aspecte teologice, nu se pune problema votului. Haideți să votăm. Un băiat se poate să ruta cu o fată înainte de logodnă dar nu se poate? Asta nu se pot. Deci nu le putem vota aceste lucruri. Dar veți vedea că masa, grupul, oamenii cu care lucrați, ei vor să vă influențeze. Mă, dar nu fi blocat, domne, acum iați o cherare de cal și gândește societatea, e secolul 21, domne, vezi tu, care e situația. Și oamenii vor încerca să te influențeze, chiar și prin anumite statistici. Apoi există cealaltă extremă când ești prea detașat. Când nu te interesează ce se întâmplă în jurul tău, tu mergi înainte. Și nu te uiți în spate dacă te urmează cineva. Noi trebuie să avem un echilibru între această influență, deci să auzi ceea ce spun alții, și detașare, să te uiți în urma ta. Astfel pățim ca cel care ducea cu caleașca un om prezentabil și l-a pus în spate și el mergea, avea traseul lui. Și se întâlnește pe drum cu cineva și îi spune, uh, unde mergi? pe zice, îl duc pe domnul, dar care domnul? Și când se uită în spate, nu mai era, că l s-a dat jos din caleașcă pentru că nu a mers unde eu spus el. Exact așa se poate întâmpla în, să se, în viața noastră ca și lideri, să ne trezim că de fapt mergem unde vrem noi, dar nu avem urmași și atunci nu mai ești lider, pentru că ești lider numai dacă ai oameni care te urmează. De aceea aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să vă călăuzească, să puteți să vă stabiliți o identitate a voastră, să nu fiți influențați de părerile oamenilor în lucrurile în care trebuie să fiți călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Dar în același timp să ascultați ce spun tinerii din grupul vostru, ce spun oamenii din jurul vostru, pentru că, noi suntem și în această atmosferă umană, adică nu suntem numai cu capul în cer, suntem și cu picioarele pe pământ. Și trebuie să avem un echilibru în această direcție. Credeți că este important lucrul acesta? Aveți experiențe de genul acesta? Când v-ați lăsat influențați de oameni, Spuneam la început că noi n-am vrut să lăsăm evangelicii să vină pentru că ne-am dat seama că vor să deturneze viziunea pe care o avem, să o facem după model baptist sau pentecostal, pentru că așa au văzut ei. Și noi am constatat că oamenii care au venit din lume, ăștia n-aveau... Nici o părere în ceea ce privește. Au primit așa cum au văzut. E ok, asta e viziunea, așa merge și gata. E după ce, după ce ai reușit ca să stabilești o direcție oarecare, pe urmă, aceste glasuri care mai vorbesc, se aud ele, dar nu se consideră atât de puternic. Și este, este important și nu-ți mai poate deturna direcția. Haideți acum să, să vedem un lucru foarte important în ceea ce privește direcția. Domnul a avut o strategie cu mine, că știți, cu fiecare din noi, dacă, ne urm dacă urmărim traseul pe care Dumnezeu ne-l face, rămânem mirați și zicem, Doamne, cât de înțelept ai fost Tu în modul în care ai lucrat. Când eram la, la vârful cel mai înalt, eram... Nu știu dacă ați auzit de Societatea Pentecostală de Misiune Creștină. Noi imediat am început această societate aici la Oradea, după Revoluție. Noi funcționam ca și colectiv înainte de Revoluție cu B.I.U. Dacă ați auzit de B.I.U. Era o lucrare care am condus-o 11 ani. În perioada comunismului aveam în marile orașe oameni care și Noi mergeam acolo și uh, cu definite seminarii, era în Viena o organizație care ne trimitea profesori aici și se mergea pe mai multe generații, generația 1, generația 2, generația 1 eram aici, generația 2 era răspândită în marile orașe din, din țară. Și cum vă spuneam a fost la top. Ei în momentul acela a mers în Statele Unite și... Semnăm un contract pe, în Illinois pentru un colegiu biblic, ca toate cursurile lor să fie traduse în limba română și să începem aici o lucrare care să fie accesibilă la toate bisericile. Este vorba de AIF, dacă știți. Tot din Oradea este condusă de colegiu biblic de aici. Este european. Și în timp ce eram acolo am vizitat un păstor care, uh, pentru care am organizat evangelizare aici în România, în cinci orașe, Dica Iverson. Și omul acesta a văzut că este ceva în mine, a văzut poziția pentru că și-a dat seama uh, în modul în care organizam și când am vizitat uh, colegiul biblic din Portland, i a spus... N-ai vrea să vii aici peste un, pentru un an de zile să um, înveți să... domnule dar nu știți cine sunt eu, uh, sunt implicat în atâtea cursă. Atunci eram implicat în London Bible College, program de masterat, uh, eram numai 12 păstori din toată țara, 2 de la Pentecostar, 10 de la Baptiști, implicați în programul acesta... Și, na, pe undeva mă simțeam așa, acum mă chem aici să învăț eu la colegiul la voi. Am fost sincer, vă spun, pe vremea respectivă, ca și păstor, aveam așa o, o înțepeneală destul de puternică. Și asta se câștigă cu poziția. Și uh, fratele păstor a zis, auzi, dar rogă te domnule eram păstor de 17 ani, am zis, ce să mă rog eu la lucruri de genul ăsta care știu eu că nu-i voia lui Dumnezeu. Dar el zice, roagă-te că mâine discutăm. Și sincer m-am rugat să mă, dacă cumva mă întreabă în ziua următoare, să nu mint. Dar aia nu a fost rugăciune. Deci nu m-am rugat fără să aștept vreun răspuns de la Dumnezeu. Și dimineața când uh, luam micul dejun, eram singur în cameră, am auzit o voce. Tu trebuie să vii. Eu m-am cutremurat, am sunat-o pe soția și am spus, mă, uite cum stau treburile. Ce tu ești nebun, mă, dar copiii noștri, ăștia nu știu engleză, acum vrem să ne facem casă, ce faci cu toate lucrările în care ești implicat și, S-a dus într-o seară la rugăciune, fără să o cunoască un proroc, i-a vorbit, ai primit o de departe, trebuie să pleci. În trei săptămâni am fost acolo. Ca să fac scurtă povestea, de la păstorul care era aclamat, care nu mai mergea la ora de rugăciune, duminica dimineața, pentru că și atunci era probleme de organizat, Telefonul sunat tot timpul, Domnul m-a pus într-o biserică în ultima bancă. Nu mai sunat telefonul, nu mai dădea nimeni mâna cu mine, nu mă mai întreba nimeni ce faceți, nu te mai bătea nimeni pe umăr, nu te mai lingușa nimeni. Ești, Domnul m-a învățat acolo, aproape trei ani de zile, ce înseamnă umilința, ce înseamnă să stai în ultima bancă ce înseamnă să nu slujești la nimeni și să asculti pe alții, să înveți, să devii învățabil. Și experiența aceasta m-a făcut, așa cum spuneam la început, să predic la familia mea, așa cum am predicat la 3000 de oameni. Și când Domnul are planuri cu noi, Dumnezeu ne trece prin anumite Răscruci de drumuri și ne trece prin anumite situații pe care noi nu le gândim dinainte, dar Dumnezeu ne pregătește și de multe ori am zis acolo în Portland, eu sunt uh, inginer electrotehnician, deci mai mult în electronică industrială, am fost pregătit și, și tehnica de calcul de pe vremea respectivă când un calculator umplea toată clădirea asta, uh, și acolo domnul m-a pus la construcții. După 17 ani de birou, mi s-a dat un picamăr, că toți creierii din cap îmi zguduiau și cu mușchi mi erau atrofiați de 17 ani de birou. Pe vremea respectivă, în vremea comunismului, dacă erai șef, erai șef. Toată lumea executa ce spuneai. Nu ca așa cum a încineri, acum săraci, mare, respect nu au. Dar atunci era respect. Și trei ani de zile am învățat întâmplărie și construcții. Și când am venit aici, primul lucru pe care l-am făcut a fost să încep construcție. Și de atunci sunt inginer constructor. <laughs> și nu știu cât, cred că și după pensie o să continui. Deci Dumnezeu lucrează și ne pregătește. Așa că trebuie să ne lăsăm și să ascultăm de el. E important lucrul acesta. Haideți să vedem. Uh, direcția în conducere și în mod special aici aș vrea să uh, trecem rapid. să trecem rapid în, uh, în a înțelege anumite tensiuni care încearcă să ne deturneze de la direcția pe care noi o avem ca urmarea a viziunii. Spuneam, viziunea este foarte importantă. Dar în timp ce vei derula viziunea și lucrarea și slujirea pe care o ai, vei observa că sunt anumite tensiuni, forțe care încearcă să te deturneze. Și prima tensiune este cea dintre implicare și odihnă. Acum, când știi că slujești pentru Dumnezeu, când știi că Dumnezeu îți poartă de grijă la toate lucrurile, există această intenție ca de dimineața și până noaptea să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că am făcut greșeală în această direcție. Era în urmă cu cinci ani, în urmă cu cinci ani, Construiam clădirea aceasta, eram la parter și am plecat în Statele Unite pentru o lună, am venit înapoi și am văzut că într-o lună de zile s-au consumat banii pe care îi consumam în mod normal într-o lună de zile, dar nu s-a făcut nimic. Și atunci, de dimineața și până noaptea, eram aici. Am luat lucrurile în mâini și am zis, nu vă las cei care erau angajați, cei care erau, trebuiau să-și facă treaba pentru că am făcut în proprie. Și n-am înțeles principiul acesta, tensiunea între odihnă și implicare. Eram tânăr, tânăr, și nu mi-am băgat seama că de fapt solicit organism. Și am avut un infart. Stăteam la masă cu familia, la lumânare, era copii, aveau o zi liberă, era lunea. Nici ne-am predicat în duminica dinainte și dintr-o dată am simțit un infart. Era ceva acumulat în mine. Și când medicii mi-au măsurat tensiune, mi au măsurat toți parametrii să vadă care este cauza infartului, n-au găsit nicio cauză fiziologică. Era stresul. Stresul acumulat. Și de aceea, ca direcția voastră să nu fie deturnată, este important să faceți un echilibru cât se poate de bun în ceea ce privește odihna și implicarea. Altfel, vă treziți că plecați la Domnul mai devreme. Și... Nu realizați viziunea. Și de atunci vreau să vă spun că a fost un semnal pe care Domnul mi l-a atras și am timpul meu, știu ce înseamnă să fac un echilibru între munca fizică, munca intelectuală, exerciții fizice, să urmăresc modul în care mă alimentez, să măsor tot timpul tensiunea, să îmi port grijă. Acum voi sunteți tineri și când am fost eu ca și voi m-am gândit la lucruri de genul ăsta. Dar vreau să vă spun că lucrurile se acumulează și este bine de la început să considerați acest lucru și să înțelegeți și apoi există, vedeți, noi suntem chemați de Dumnezeu să slujim, dar în același timp să trăim în odihna Domnului. E un lucru foarte important pentru un lider, pentru că de multe ori, ne stresăm pentru lucrurile care vedem că nu se fac. Și noi zicem, am făcut tot ce trebuia să fac, dar ne dăm seama că mai trebuie ceva. La început, la începutul lucrării, cum spuneam eu, eu ziceam, domne sunt atât de cunoscut la nivel de țară, să umple biserica fără nicio problemă, o să fim o mulțime și... Rapid facem o biserică mare și ceva, nici pe departe, nici pe departe. Mai ales când pui principii, mai ales când, când nu te lași influențat de orice vorbă și orice șaptă care este în jurul tău. Lucrurile nu merg așa cum crezi tu. Dar noi trebuie să știm că Dumnezeu are timpul Lui. E Când te poți odihni în timpul Domnului. Când știi că ți-ai făcut partea ta, zice uh, un psalm, faceți drum celui ce înaintează pe câmpii, Domnul este numele doi. Adică să ne dăm la o parte și să lăsăm pe Domnul să meargă înaintea noastră, să nu mergem noi înaintea lui și să-i spunem, Doamne, pe aici drumul. Se pare psalmul 46. Să lăsăm pe Domnul să meargă înaintea noastră și să intrăm în odihna Domnului. Asta înseamnă nu să nu facem nimic, să facem tot ce trebuie să facem, dar ce nu aparține de noi, mântuirea sufletelor, îi aparține Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care convinge sufletele. Noi trebuie să predicăm și să predicăm în așa fel încât să putem să spunem... Eu spun desi de la învăr, fraților, dacă spun ceva ce nu e în Biblie... Vă rog frumos să veniți să-mi spuneți. De la început, din prima întâlnire, toate predicile sunt înregistrate. Le avem pe cd uri Totul, tot, tot este înregistrat. Toate predicile le tipărim. În duminica următoare, cei care n-au fost, au predicat în mână ce a fost în duminica anterioară. De ce? Pentru că este important să fim responsabili înaintea lui Dumnezeu, să ne facem treaba, să semănăm sămânța, să săpăm și să udăm atunci când este timpul. Cel ce face să crească este Dumnezeu. Noi nu ne putem stresa că nu crește. Și cei care sunteți în biserici mai mici sau sunteți grupuri mai mici, aș vrea să vă încurajez să nu vă lăsați stresați de aceste lucruri. Nu creștem. Faceți-vă treaba bine, învățați, luați modele bune și lăsați-l pe Dumnezeu să-și facă lucrarea la timpul Lui. Și vă veți bucura de acest lucru. Pentru că, sincer vă spun, dacă creșteam prea repede, îmi dau seama că direcția noastră era deturnată, pentru că nu aveam lideri formați. E, la ora actuală, putem să spunem că lideri, liderii care sunt în biserică s-au născut în biserică. Și ăștia știu viziunea. Am avut două serii de lideri pe care i-am pregătit, cu care am stat doi ani de zile și am zis, ăștia vor fi a bisericii. Nici pe departe. N-au crescut în biserică și n-au înțeles viziunea. Apoi o altă tensiune cu care avem de luptat ca și lideri și care încearcă să deturneze direcția noastră, este echilibrul între responsabilitate și disponibilitate. Vedeți, în momentul în care devii lider, automat ai anumite responsabilități. Și ceea ce se întâmplă la ora actuală, în, la nivelul liderilor, indiferent de ce nivel sunt ei, este că liderii sunt foarte, foarte, foarte ocupați. Înțelegând că noi lucrăm cu oamenii, se poate întâmpla să răspundem la fiecare apel, n-am timp, sunt ocupați. Dacă nu știi să faci echilibru bun între responsabilitate și disponibilitate, poți să-ți distrugi direcția și lucrarea. Pentru că, pentru că lucrăm cu oameni, noi trebuie să fim disponibili pentru oameni. Ai responsabilitățile tale. Dar trebuie să știi și vreau să vă spun, în situația mea, Mă ocup de, de construcție. Deci foarte multe, pentru că dacă am stat să angajăm câți oameni avem nevoie la ceea ce se întâmplă aici, n-am mai avea bani să trăim, dar să investim. Și de aceea i-am învățat pe toți cei care sunt în lucrare și sunt full time pentru lucrare, fiecare face tot ce poate în așa fel încât să fim cât se poate, minimum de angajați. Și sunt foarte multe responsabilități. Și ca, ca și păstor senior, atâtea responsabilități încât n-aș putea dormi noaptea și timpul, 24 de ore ar trebui să le folosesc. Dar, oricine apelează la mine, îi spun, sunt ocupat, dar pentru tine sunt disponibil. Sună-mă și fac, îmi fac timp. Încerc să nu refuz pe nimeni care îmi cere și face apel la disponibilitatea mea. Lucrul acesta este foarte important pentru oamenii pe care îi conduceți, grupul pe care l aveți, să fii disponibil pentru cei care te solicită. Și de aceea, aș vrea călăuzirea lui Dumnezeu să fie peste voi, să faceți un echilibru între responsabilitate și disponibilitate. Apoi, este foarte important să facem un echilibru între cele trei laturi ale triunghiului care sunt desenate aici jos. Părtășie, poziție și dar. Și lucrul acesta se leagă la această responsabilitate și disponibilitate. Pentru că de multe ori, dacă ajungi pe poziție, și foarte mulți răstornă triunghiul acesta echilateral și pune poziția ca și bază. Și ești lider, prea puțin te pot atinge. Nu! Și lucrul acesta, vă spun, l-am experimentat când eram păstor la Biserica Mare, doar, zic eu, 1-2% dintre oameni puteau să stea de vorbă cu mine. Și, și din cei cu care stăteam de vorbă eram foarte superficial, pentru că n-am înțeles ce înseamnă relația. Și când veți înțelege lucrul acesta, veți putea mobiliza oamenii și veți face din, din oameni care uh, la început a zis, că cu ăsta nu pot face nimic. În momentul în care intri în relație cu el și te vede că ești deschis pentru el, își dă tot efortul. Avem un lider în biserică de care, pe care îl urmăresc de o perioadă de vreme și rămân mirat, rămân mirat de disponibilitatea pe care o are, în același timp responsabilitățile care a planează pe capul lui, dar de relația pe care o are cu cei pe care îi conduce. Și grupa lui crește vertiginos. Și el îmi atrage atenția și mie și spune, uh, ar trebui să ai o relație mai, mai adâncă, ar trebui să fii mai disponibil. Am spus, mă, ok, încerc să fac un echilibru la nivelul la care sunt, dar nu pot mai mult. Uh, și, dar... Relația este foarte importantă. Deci zidiți pe această caracteristică pentru că... Apoi este tensiunea în ceea ce privește sfera de influență. Iisus Hristos a avut mai multe cercuri de influență, da? Cine a fost cel mai apropiat de Iisus Hristos? Ioan, Da? Ăsta a fost cercul intim, singurul care și-a putut permite să-și plece capul pe pieptul lui Iisus Hristos. Da? Înțelegem de aici că a fost o relație foarte apropiată. Care e la cercul 2? Petru, Petru Ioan și Iacov. Da? Cercu 2. Nu? Deci cer, cercul 2 era, erau 3. Pe urmă cercul al treilea. Cei 12. Da? Cer cu 4. Cei 70. Cer cu 5. Mulțimile. Mulțimile care. Deci, vedeți, acum, haideți să, să vedem cât timp petrecea cu fiecare. La nivelul fiecărui cerc. Deci, în funcție de gradul de influență și de apropiere, petrecea timp. Și noi la fel, noi trebuie să înțelegem că nu putem să petrecem timp și să acordăm timp prea mult unuia din cer cu cinci de influență. Pentru că se creează dezechilibre. Și acum, nu știu câți sunteți căsătoriți, Cât sunteți căsătoriți între voi? Clar. Deci în ceea ce privește cercul de influență, aici trebuie să avem grijă de prioritățile care sunt în viața noastră. Și atunci, noi știm, prioritatea numărul unu este Dumnezeu, da? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Bun, al doilea lucru de influență, dacă ești căsătorit, este familia. Deci ești responsabil. Și eu totdeauna fac diferență între un lider care nu este căsătorit și un lider care este căsătorit. Și când știu că este un lider care este căsătorit, atunci vreau să am siguranța că acel lider are familia ca prioritate. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, uitați-vă la ora actuală în lumea creștină ce se întâmplă. Ted Haggard. Nu știu dacă l-ați știut. Părintele creșterii bisericii, apreciat foarte mult de mine, studiat, a căzut. Benihin și-a anunțat divorțul. Credeți că e corect? Credeți că este voia lui Dumnezeu? Nu este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște despărțirea, indiferent ce justificări avem noi. Indiferent ce justificări, că sunt justificări și le spiritualizăm și avem versete biblice. Indiferent. Am văzut Titania lui Dumnezeu și pe vremea mea, Jimmy Swaggart, James Baker, eram în conflict cu securitatea și au venit și mi-au dat peste nas și au zis, ăștia sunt frații tăi, ăștia și pe vremea respectivă, Jimmy Swagger era, era cum e acum Benihin. Trebuie să avem mare grijă și în mod special, ca lideri, trebuie să respectăm în ceea ce privește prioritatea, familia, apoi suntem noi după familie. Nu este egoism. Isus Hristos a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să înseamnă că trebuie prima dată să te iubești pe tine însuți. Ce înseamnă aceasta? Să ai grijă de caracterul tău, să-ți dezvolți caracterul, să-ți dezvolți obiceiurile bune, să ai grijă de viața ta privată, de toate lucrurile și apoi să te gândești la alții. Ultimul lucru care aș vrea să vă atrag atenția este... Caracterul. Dacă un lider nu are caracter, lucrarea pe care o face este zidită pe nisip. Și ca unul care am lucrat cu lideri, am lucrat cu păstori, primul lucru la care m-am uitat atunci când a trebuit să iau anumite decizii a fost caracterul omului. A venit la mine un păstor... Țigan și uh, am încercat să-l mustru și am spus, mă, dar tu trebuie să înțelegi că ești păstor și că oamenii se uită la tine și uh, tu trebuie să fii un exemplu la care el zice, da, frate, așa este, dar trebuie să înțelegi că sunt și țigan. Uh, și alții zic, trebuie să înțelegi că sunt și om. Frații mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu știe că suntem oameni el a trecut prin dimensiunea noastră umană și el știe slăbiciunile și problemele cu care ne confruntăm dar haideți să punem un accent deosebit și acum fiind tineri dezvoltați vă un caracter asemănător caracterului lui Isus Hristos faceți ce face Isus vorbiți cum ar vorbi Isus gândiți să aveți gândul lui Hristos în viețile voastre. Dezvoltați-vă obiceiuri bune, în mod conștient lucrați la aceasta și pe măsură ce veți ajunge la un caracter după voia lui Iisus Hristos, sau cum spune Apostolul Pavel, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Adică maturi, să nu mai fim copii plutind în coace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, ci stabili, având o identitate a noastră, fără să fim deturnați de părerea unuia sau a altuia, având o direcție, fără să fim deturnați de tensiunile pe care le întâlnim în lucrarea pe care, în slujirea pe care o facem, vom ajunge la țintă, la țel. Și dorința mea este pentru fiecare din voi să ajungeți. Și am toată nădejdea că în sală, aici, sunteți păstori, chiar dacă acum nu sunteți. Sunteți oameni care veți duce lucrarea lui Dumnezeu, trezirea care vine peste România și peste Europa. Eu am toată credința că Europa va fi mișcată de mulți dintre liderii români. Și cred că Dumnezeu Coace și pregătește aici niște vulturi care vor zbura peste Europa și pe care Dumnezeu îi va folosi. Aș vrea unul dintre ei să fiți voi și Dumnezeu să se folosească de fiecare din voi. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să mă rog Domnului pentru voi ca Domnul să vă întărească, Domnul să vă călăuzească și în lucrarea pe care o faceți și chemarea pe care o aveți din partea lui Dumnezeu, să puteți să ajungeți la țintă, la sfârșitul arergării voastre. Tată din ceruri aduc înaintea ta acești lideri care au stat în această dupămasă, în sală și au ascultat despre ceea ce Tu ai îngăduit să audă. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i întărești. Și mai mult decât au vorbit exemplele și cuvintele pe care le-am expus, lasă Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească, atunci când vor ajunge la răscruci de drumuri, atunci când vor ajunge în tensiuni, călăuzeaște-i, Doamne, să nu fie deturnați de la direcția pe care Tu le-ai dat-o, de la viziunea pe care Tu le-ai dat-o. Mă rog, Doamne, ca Tu să le dai un caracter după tipul Tău, după asemănarea Ta, mă rog ca Tu să lucrezi în viața lor și să-i sensibilizezi la vocea Ta, Doamne, ca în tot ceea ce vor face să asculte de tine și să facă voia ta, îi pun în mâna ta, sub protecția ta și sub binecuvântarea ta, în numele Lui Isus. Amin.